Обігання демаскування мінних полів та прилеглих укріп районів, мінні загородження не завжди маркуються і не завжди позначаються попереджувальними знаками. Задля вашої безпеки дотримання зазначених правил є обов'язковим. Пересувайтеся як автомобілями, так і пішки виключно дорогами загального користування між населеними пунктами. Після закінчення війни розмінування буде проведено фахівцями збройних сил, та території будуть знову безпечними для пересування, наголосила представниця бригади оборони міста Кривий Ріг Алла Нікіцька. В Україні цілодобово працює безкоштовна інтернет-платформа психологічної допомоги «Розкажи мені». Проєкт здійснюється за підтримки Офісу президента України, Міністерства охорони здоров'я України та Інституту когнітивного моделювання. Якщо ви відчуваєте тривогу, панічні атаки, є ознаки депресії, залишайте заявку на платформі «Розкажи мені» та чекайте зворотнього зв'язку від спеціаліста. Для отримання допомоги потрібно коротко описати свій запит та надіслати заявку через сайт tellme.com.ua. Модератори платформи підберуть спеціаліста, і він якнайшвидше зв'яжеться з вами. Консультації виконуються безкоштовно в режимі онлайн. Крім того, команда Інституту когнітивного моделювання у співпраці з кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця та спеціалістами проекту «Друг» розробила бот в телеграмі першої психологічної допомоги. Він стане в нагоді в перші години після травматичної події. Також бот містить рекомендації щодо збереження психологічного здоров'я. Виконуючи обов'язки міського голови, Юрій Вілкул провів виїзну робочу нараду з питань організації та надання медичної допомоги мешканцям в умовах воєнного стану. У межах якої Юрій Вілкул відвідав амулаторію номер 2 на мікрорайоні Сонячний, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 4. Виконуючи обов'язки міського голови, зазначив, що у Кривому Розі усі лікарні міста, а також медзаклади, визначені базовими шпитальних округів, повністю забезпечені необхідними медикаментами, створені їх запаси, а так також запаси продуктів для хворих, які перебувають на лікуванні. Також бригади швидкої допомоги забезпечені необхідними медикаментами та мають запас палива. Юрій Вілкул підкреслив, що уся медична галузь Кривого Рогу мобілізована на 100%. Лікарі та медсестри готові надавати висококваліфіковану медичну допомогу постраждалим внаслідок військових дій. Медики відпрацювали взаємодію з військовими та військово-польовими лікарями у плані транспортування та розподілу поранених до лікувальних закладів, запаси медикаментів є в достатній кількості. Нагадаю, до Криворізької міської лікарні номер 2 прибув вантаж із Німеччини з медичним обладнанням, яке зібрали для криворіжців наші земляки – колишні учні інтернатури, які нині працюють у Федеративній республіці Німеччина. Увага! У Кривоморозі створено інтерактивну карту усіх укриттів, куди можна проїхати при оголошенні повітряної тривоги. Знайти її можна на офіційному сайті телеканалу «Рудана». Користуватися мапою зручно, просто натискайте посилання на сайті, шукайте свій район, натискайте на найближчу мітку зі своїм будинком і з'явиться адреса укриття та додаткова інформація. Відповідальні за стан укриттів голови районів та керівники підприємств, на чиєму балансі вони перебувають. Come on. Українці, які через воєнні дії опинилися за кордоном, можуть без обмежень оплачувати покупки будь-якою карткою ПриватБанку в будь-якій валюті, повідомляє пресслужба банку. Клієнти ПриватБанку можуть платити всюди, де працюють безконтактні платежі, як карткою, так і смартфоном через Apple Pay та Google Pay. Також можна знімати готівку у банкоматах за кордоном. Ліміти зняття готівкової іноземної валюти з карток становить до 30 тисяч гривень в еквіваленті на день. Для всіх українців відкрита можливість без обмежень оплачувати картками Покупки на іноземних сайтах, купувати квитки на транспорт тощо. Для оплати у доларах та євро використовується поточний курс банку. Військові, Нацгвардія, Територіальна оборона та всі правоохоронні органи цілодобово стоять на сторожі спокою городян та забезпечують правопорядок, у тому числі на блокпостах. Шановні криворіжці та гості нашого міста, надходить багато дзвінків щодо перетину блокпостів, що це тягучки, затримки та ніякого. Але це безпека всіх криворіжців та правила військових. Давайте зберігати спокій і бути пильними, зазначив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. Основні правила перетину блокпостів. Перед блок блокпості Локпостом потрібно зменшити швидкість автомобіля, завчасно підготувати документи для перевірки, вимкнути фари, увімкнути аварійку, не вести відеозйомку та не виходити з авто без дозволу, чітко відповідати на питання військових, відкрити багажник на вимогу, не заходити за спини військових чи поліцейських, коли вони оглядають машину. Після огляду продовжити рух, але не набирати швидкість різко. Необхідно також із розумінням ставитись до пріоритетного пропуску швидких ремонтних бригад, поліції та військових. Розі діє найбільша в Україні комплексна програма соціального захисту мешканців. На його охоплено близько 150 тисяч криворізців. І навіть за умов воєнного стану зберігаються всі виплати, передбачені програмою. У березні одноразову матеріальну допомогу отримують майже тисяча учасників АТО, ООС та 235 воїнів-інтернаціоналістів. Виконувач обов'язків міського голови Кривого Рогу Юрій Вілку зазначив, "8 рік працює комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО ООС та членів їх сімей. Вона охоплює широкий спектр підтримки від надання допомоги в оплаті послуг ЖКГ, лікування, оздоровлення до виплат одномісячної допомоги. Крім того, триває виплата допомоги дітям, які постраждали внаслідок військових дій та збройних конфліктів. Усього дітей з таким статусом у нас 415. У березні по 5 тисяч гривень отримає 32 дитини. Загалом з початку року таку допомогу отримала 40 також у 2022 році у міському бюджеті передбачено майже 30 мільйонів гривень для підтримки воїнів-інтернаціоналістів та чорнобильців. У Кривому Розі обмежений доступ до сайту міського ресурсного центру. Про це повідомили у військовій адміністрації Кривого Рогу. У зв'язку з військовим становищем та заходами щодо запобігання доступу ворога до інформації про місто та розміщення у ньому інфраструктурні, цивільні та інші об'єкти, тимчасово обмежений доступ до сайту Криворізький ресурсний центр. Робота сайту відновиться після завершення воєнного стану. Почалася 32-га доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню. Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Протягом місяця війни ворог зазнав значних втрат. Попри це військово-політичне керівництво не цурається продовження скоєння злочинних дій. За наявну інформацію, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим до медичних закладів міста Севастополя щодня прибуває в середньому від 50 до 100 поранених. Морально-психологічний стан військ ворога залишається низьким. За маршрутами руху російських військових колон на території Республіки Білорусь відзначаються рідкісні факти продажу військовослужбовцям палива та провізії або їхнього обміну на спиртні напої. Ворог не залишає спроб поповнити втрати автомобільної техніки та налагодити тилове забезпечення своїх бойових частин. Окупанти продовжують тероризувати та залякувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях Мають місце рідкісні випадки мародерства, викрадення людей та майна. На Донецькому та Луганському напрямах угрупуванням об'єднаних сил відбито сім ворожих атак. Українськими воїнами знищено вісім танків, вісім одиниць броньованої та три автомобільної техніки противника, один міномет. Втрати загарбників живою силою уточнюються початку повномасштабної війни в країні загинуло 139 дітей та понад 200 поранених, повідомляє Офіси генпрокурора станом на ранок 27 березня. Найбільше постраждали дітей у Київській – 65, Харківській – 45, Донецькій – 53, Чернігівській – 38, Миколаївській – 29, Луганській – 25, Запорізькій – 19, Херсонській – 21, Житомирській області – 15 та Сумській – 14. Іде цього повідомлення. 26 березня 2022 року двоє дітей отримали поранення через обстріл окупантами міста Мелітополя Запорізької області. Того ж дня військовослужбовці Росії відкрили вогонь по місту Боярка в Київській області. Наслідок чого дитина отримала важкі поранення. На Дніпропетровщині через паліїв трави тільки за минулу добу вигоріло майже 300 гектарів землі. Рятувальники ліквідували 124 пожежі. Пожежники ДСНС закликають українців зупинитися. Найбільше пожеж у суботу виникло у Кам'янському районі 34, Дніпровському 34 та Криворізькому 15. Для прикладу, минулого тижня загальна площа пожежі склала 350 гектарів. Нагадаємо, 26 березня на Дніпропетровщині вогнеборожчині Борці гасили масштабну пожежу, горіли 8 гектарів трави та очерету. До уваги мешканців міста. У Кривому Розі свої двері відчинили торгівельні центри «Ліберті», «Вікторі Плаза», вулиця Лермонтова, 37, «Гагарін Мол», «Проспект», «Зірка» та «Східний». Бізнес має працювати навіть у воєнний час. Тож підтримаємо економіку України та Кривого Рогу разом. Радіо Город ФМ. Радіо твого міста. Город ФМ. ФМ 105,2. Город ФМ. В Україні запровадили тимчасову заборону на використання відеореєстраторів у машинах. Про це повідомив начальник управління у зв'язках з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник. Таке рішення ухвалено, аби уникнути розголошення інформації, яка може допомогти російській армії у війні з нашою країною. Застереження дії для усіх регіонів нашої країни. Нове правило стосується реєстраторів в авто та мототранспорті. Заборонено фото, відео зйомку доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів і інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження або переміщення військових частин, підрозділів Сил оборони. За словами Сенека, це застереження дуже важливе для усіх українських областей, але насамперед для тих, де йдуть бойові дії. Цитую, це рішення військового командування доведене до представників військових адміністрацій. Вони мають наголошувати на цьому для громадськості, зазначив представник ЗСУ. Протіжна система «Віза» скасувала внутрішні транзакційні комісії та призупинила дію міжбанківської комісії для внутрішніх транзакцій в торговельних точках упродовж березня 2022 року. Про це повідомила прес-служба компанії. Окрім того, «Віза» тимчасово скасовує внутрішні міжбанківські та еквайрингові транзакційні комісії на території України для платежів на благодійні цілі до 31 травня 2022 року. Для отримання сигналу про повітряну тривогу можна встановити на смартфон додаток «Повітряна тривога». Військова адміністрація Кривого Рогу звертає увагу. Додаток надсилає гучні повідомлення про повітряну або інші види тривог цивільної оборони, навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона. Основна функція додатку – інформування про початок і закінчення тривоги в конкретному районі, де проживають люди. У випадку Кривого Рогу – це Криворізький район. Район-користувач сам обирає в застосунку. Додаток « додаток доступний для Android та iOS. Не потребує реєстрації, не збирає персональні дані користувачів або дані про геолокацію. Сповіщення у додатку дублюють вуличні сирени у містах. Повітряна тривога один із інструментів. Важливо враховувати також і інші канали попереджень. Зокрема, інформацію про повітряну тривогу, яку військова адміністрація розміщує в офіційному телеграм каналі та спільноті у Viber під назвою Сирена Криворих офіційний. Разом із Валентином Різніченко, Борисом Філатовим, Олександром Вілгловим сьогодні провели онлайн-нараду з мерами міст. Серед головних питань, які обгорювали – зміцнення об'єктів критичної інфраструктури, забезпеченість міст ліками, паливом, необхідними товарами, підготовка області до посівної, перехід на економіку воєнного часу. Також обговорили готовність продовжувати соціальні виплати та приймати переселенців. У містах області є резерви продуктів та медикаментів, Усі комунальні підприємства, транспорт, медичні установи працюють стабільно. Військова цивільна адміністрація постійно моніторить гуманітарну безпеку в регіоні. Наразі всі, хто приїжджає до нашої області з окупованих територій, забезпечені житлом та харчуванням. Все керівництво області закликає підприємців з понеділка відкривати магазини, ресторани та кафе та створити для своїх співробітників гнучкі графіки роботи. Виплачувати людям заробітну плату – це дозволить перейти на економіку Війного часу. Державі потрібна підтримка бізнесу. Фахівський центр зайнятості продовжує свою роботу. Через війну чимало криворіжців та гостей нашого міста, яким довелося полишити свої домівки, залишилися без роботи. Як отримати допомогу з працевлаштування у Кривому Розі, розповіли у центрі зайнятості. Нині фахівці центру зайнятості працюють з клієнтами дистанційно. Шукачам роботи телефонують, пропонують актуальні на сьогодні вакансії. Умови отримання матеріальної допомоги з безробіття залишаються такими, як і до війни, зазначають в установі. Тим, хто евакуювався з міста, спеціаліст з працевлаштування радять звертатися до місцевих центрів зайнятості. І там ставати на облік. Люди, які тимчасово переселені до Кривого Рогу, також можуть отримати роботу безпосередньо в нашому місті. Для отримання детальної інформації щодо працевлаштування можна звертатись за номером 068 896 56 79. Радіо «Город-ФМ». Радіо твого міста «Город-ФМ». ФМ 152 Город ФМ. Начальник военной администрации кровового руководства.